Те ніче. Тобто навіть не дзен фашизм, а набагато простіший. Однак ми лише зараз пізнали, куди заводять такі любі парадокси, типу єдності, протилежності тощо, а Еліот спостерігаючи утвердження розумової неопоезії, не в балачках уже а супермасовими тиражами газет та вже не мистецькими, а політичними не втримався. Зрадив рідного офіса. Як же інак, коли навколо таке робиться? Єдність, протилежність переросла у більш поетичного, метафізичний, демократичний централізм. Поетика – Овладіває масами, вирішив Еліот. Постає людина, септолюдність, поголівно інтелектуальна, гадав він, якщо вже навіть політика опоетизувалася геть. Звісно, що найбільший світовий поет утерпіти не міг, ну вже ніяк, і він пориває назавжди з рідною канцелярією та кидається у вир інтелектуального буття. Тобто головою поринає межи бюсту Ертруде Дестайн. І от результат. Пише тепер винятково теоретичні дослідження. Коли ж він осягнув таку власну трагедію митця, було запізно. Він одержав Нобелівку, а після неї вже ніяка канцелярія, ніякий офіс такого до себе не візьме. Саме в цім світлі слід шукати пояснення, чому він на сконі літ одружився з молодою дівчиною, аби зійти в могилу з чистою совістю, не поступившися своїми поетичними «я» власному інтелектуальному «ти». Тобто вискочити з-під бюсту Гертруді і зовсім не важить тут, якого він розміру та номера. Мой зовсім невеличкий такий, бо тут важливіша гіперсенсабілятивна метонімія, а не логосхема понятійної матриці, з чого випливає, що символ це не образ. І не предикат, поза як в парадигмі гештальт ментальності, є двоєдиною параморфемою. Лише найбільші нобеліанти знали, як рятуватися от того бінарно амбівалентного бюсту, який по нависав над кожним більш-менш талановитим митцем, затуляючи всесвіт. От, приміром, Борхес. Він сливе і прецінь в церені, тому постеріг, що над ним, наче над метеликом, чи радше над бджілкою, бо він був роботоголіком великим, майорить редь От того такий Бюсту. Або Бюсту, як кажуть у нас на Західній Україні. У бухгалтери нього Борхес втекти не міг ніяк. Освіта не дозволяла. А вже де-де в бібліотеці, бодай у читальній лабіринті, от сачка не заховаєся. Що діє Борхес? Він хапає перо, і почина смалити надто примітивні оповіданнячка про кров, ніж, любов, яких навіть індійське кіно отсуралося. Як відомо, жодне з них не було в Індії екранізовано. Себто Борхе сходив у народ, не виходячи за межі аркуша паперу. Однак і тут Гертруда наслала на нього сонмище, інтелектуаленят, які вмить вишукали в цих оповіданнях первісне, тобто сенсуальний архетип трансцендентного лагоса, перфектно-тріадного. І щоби захиститися, щоби не читати тих статтів, есеїв про себе, Борхес просто фізично змушений був осліпнутий або вільно почувати себе майже улюблених книжкових полиць. Бо втечу фашизм йому також не вдалася. Прогресивна світова громадськість не дозволила. Об'єднавшися в спеціальні комітети, довели всім і кожному, що то, виявляється, для Борхеса насправді не був ніякий не фашизм, а тотем. Тобто, Вихід у позасвідомість, минаючи підсвідомість із його лібідо і трансформуючись, тобто трансформуючися в чисту сублімацію конформного релятивізму. І таки свого домоглися, переконавши втім не лише весь білий світ, але й самого Борхеса.